Kiment a ház az ablakom Tömve a rélzset. A jegyvásárlásnál figyelmeztetett a pénztáros, hogy feltétlenül vegyek helyjegyet, mert vasárnap rengetegen lesznek. Tényleg tömeg van. Vonatoznak a magyarok vissza Ausztriába. Szemben velem egy nő mobilozik. Még egyszer elismétli a gyerekeknek, mit hol találnak a fagyasztóban. Elég nagyok már, fordul a mellette ülőhöz, beteszik a dobozokat a mikróba. Az egyik fia tizenhárom, a másik tizenöt. Eddig az anyósa vigyázott rájuk, meséli, de most beteg, nem tud felutazni vidékről. A munka meg nem várhat, két hetet Bécsben töltenek, két hetet otthon. A másik oldalon egy fogásznő utazik. Ő csak heti három napra megy el, de olyankor ő is egyedül hagyja a kamaszlányát. Beszélgetni kezdenek. Közben újabb utasok furakodnak előre a folyosón. A fogorvosnő azt mondja, ő azért jobban szereti, ha a lányához átjönnek a barátnők, akkor még sincs egyedül éjszaka. A másik, négyes helyen, ahol asztal is van, vörösresült férfiak kártyáznak. Építkezésre mennek, már három éve ugyanannál a vállalkozónál dolgoznak. Jól öltözöttek tájszólásban beszélnek. Senkit sem lehetne az összezsúfolódott közönségből osztráknak egyáltalán külföldinek nézni. Az egyedüli hölgy, aki kilóg a társaságból, egy őszhajú magasasszony. A nyakában gyöngysor, ölében német nyelvű könyv. Az egész vagomban talán ő az egyetlen, aki hazafelé tart. Rajta kívül csak a két filmet néző ázsiai lány tűnik turistának. Tatabányán újabb hátizsákos, bőröndös felszállók érkeznek, a légkondi ellenére is sűrűsödik a levegő. Almás fűzítőnél hirtelen fékez a vonat és megáll. Várakozunk. Egyenruhás határőrök döngenek végig a folyosókon, nem tudni mit keresnek, az emberek megszeppenve figyelik az ablakból, hogy vajon leszállítanak-e valakit. Jön a kalaúz, bejelenti, hogy valószínűleg késni fogunk. Valami őzugrott a vonat elé, nem tudunk tovább menni. Az őz mindenkinek izgatja a fantáziáját, a kártyázó férfiak azt tárgyalják, hogyan kell megfőzni a vadat, a fogorvos nő meg elmondja, hogy ő felszokta olvasni az unokájának az öreg néne őzikéjét. A hűtőládás asszony, akinek a két kamasz fia van, nem ismeri ezt a könyvet. Ő a vajdaságban nőtt felmagyarázza, nekik alig volt magyar nyelvű mesekönyvük. Nemrég visszamentek, és az új bérlők az egykori házukból illegális húsboltot csináltak. Beléptek így a nappaliba, mutatja a kalauznak, és tele volt pakolva a szép szobájuk hűtőládával. Egy ember megkérdezte tőlük ott a lekövezett nappaliba, hogy mit kérnek. Be kell perelni az ilyet, pillant fel az őszhajú hölgy a német nyelvű könyvből. És olyan szerződést kell kötni, hogy ezt ne csinálhassa meg. Mindenki felé fordul, olyan hangosan szólal meg. Láthatóan másokat is meglep, hogy magyar. Ő már ötven éve Bécsben él, fordul körbe, csak a rokonait jött meglátogatni. Na mi van már azzal az őzzel? – faggatják a szaladgáló kalauzt. Az átellenben ülő fiatal lány azt szeretné tudni, mennyi időbe telt a néninek jól megtanulni németül. Szállodában szeretne elhelyezkedni, de csak középfokú nyelvizsgája van. Fejtsél rejtvényt, fiam, azzal hamar lehet szavakat tanulni, tanácsolja a hölgy. Mások is kérdezgetik, hogy mi volt az elején a legnehezebb, és elfelejtette az osztrák férje mellett magyarul. Én? Mindenre emlékszem, feleli a gyöngysoros hölgy. Fejből tudom az összes adit meg aranyt, amit az iskolában tanultunk, és tudok magyarul énekelni is. És melyik nóta jut először az eszébe? Évődik vele a kalauz. Hát nem is tudom. Kiment a ház az ablakon, utána ment a vénasszony. Na, az a vénasszony, már én vagyok. Ezt én is ismerem, vág közbe a nő, akinek husboltot csináltak a nappaliából. <hül> Kiment a ház, kiment az ország, kiment a kőműves, kiment a katona, kiment az ékszerész, kiment a szakács, és megy utánuk a vén asszony, ott dúdolnak, mind almás füzítőnél, viszi el őket a récset.